Галина Пагутяк. «Записки Білого Пташка». Видавництво «Український письменник. Київ. 1999 рік». Читає Світлана Дмитренко. Нова книга сучасної української письменниці Галини Пагутяк «Записки Білого Пташка» цікава сюжетами, елементами фантастики і містики, що природно поєднується з реаліями сьогочасності. У пропонованих творах авторка, уникаючи традиційних форм роману та повісті, по-своєму відстоює те найголовніше, що робить людину людиною – гідність і милосердя. Такі моральні поняття – Стержневі навіть у химерному романі «Смітник Господа нашого». У повісті «Записки Білого пташка» читач віднайде своєрідне трактування одвічної метафоричної вавилонської вежі, а маленький роман «Радісна пустеля» схвилює сповіддю того, хто обрав самотність, пройшовши через пекло і чистилище кінця Другого тисячоліття Смітник Господа нашого Роман По кількох ясних теплих днях знявся вітер Ніхто не годен був його втишити Але він здалеку гнав дощ, а може й сніг Якого не бажав ніхто в дивній країні що була колись багатолюдною, а нині налічувала п'ятьох старих варіятів Вони жили в покинутих сільських хатах І десять років ніхто не чіпав їх, не виганяв Вони ждали короля, осяйного і милосердного Може він прибуде на коні Може, пішки, збуджений і спраглий. Вони нагадають йому, як десять років тому, звільнивши їх з в'язниці, він сказав, «Коли звільню всіх, то повернуся до вас». І вони відповіли, «Добре». А самі жалібно дивилися на пишні сади, що вже відсвітали, рядочок, помальованих в білий синя хат, не зауваживши, що король покинув їх. Вітер нападав на них взимку, навесні й восени, і був живий. Щоб його втишити, жителі дивної країни робили просту річ. Той, на кого випав жереб, прив'язувався до кривої груші на горбі і залишався там, доки не стихне вітрище. Йому доводилося терпіти страшні муки під холодом, дощем та снігом, аж вітер починав відчувати до нього жаль переможця і йшов геть. Власне, можна було і перетерпіти той вітер, але п'ятеро вірили, що це неспроста. Може зруйнуватися вся їхня чудова країна. А тоді куди вони дінуться? Знову до в'язниці? Або вітер занесе кудись, де не гоже їм жити? Тому від хати до хати був протягнутий дріт. Якщо комусь треба було піти до сусіда у вітряну пору, він чіпляв до пояса мотузку з кільцем і пересувався по дроті Точнісінько, як пес на прив'язі Правда, одного разу Шептун і Базіль здибалися на тому дроті І не могли вирішити цілих два дні, що їм робити Бідаки мордувались, доки не стих вітер, а тоді вже повідчіплялись від дроту Слава Богу, що то було не зимою. Цього разу вони зібралися в Діогеновій хаті, щоб жеребкувати. На дворі навскоси сипало снігом, та й у хаті...